מזמור יא. למנצח, לדוד. באדוני חסיתי, איך תאמרו לנפשי, נודי הרכם ציפור, כי הנה הרשעים ידרכון קשת, כוננו חיצם על יתר לירות במו אופל לישרי לב, כי השתות יהרסון, צדיק מה פעל. אדוני בהיכל קודשו. אדוני בשמיים כסאו, עיניו יחזו, אף אפיו יבחנו בני אדם. אדוני צדיק יבחן, ורשע ואוהב חמס, שנאה נפשו. ימטר על רשעים פחים אש וגופרית, ורוח זיל אפות מנת כוסם. כי צדיק אדוני, צדקות אהב, ישר יחזו פנמו.